Початок Лист Був листопад Коли я завернула у проїзд Лондрес, вже стемніло Хоча година була ще не пізня Батько, скінчивши свій робочий день, вимкнув світло у крамниці Але над сходами до квартири залишив увімкненим, щоб я не поверталася додому на помацки. Крізь шибу у дверному віконці, де світло падало на мокрий тротуар, біло-блідим прямокутником, зі стандартний письмовий аркуш завбільшки. Саме стоячи на цьому прямокутнику і збираючись повернути ключ у замку, я й помітила вперше той лист. і ще один біло-блідий прямокутник що лежав на п'ятій сходинці знизу, де його просто неможливо було прогледіти. Замкнувши двері, я поклала ключ від крамниці на звичайне місце за книжкою Бейлі «Новітні принципи геометрії». Від Аллаха Бейлі упродовж 13 років ніхто так і не виявив бажання придбати цей товстезний сірий фоліант. Інколи мене бере цікавість. Як же його автор почувається в ролі сторожа ключів від крамниці? Ні, зовсім не такою, уявляв пан Бейлі, долю свого шедевра, на створення якого пішло аж 20 років. Отже, лист. До мене. Що не кажи, а таке не щодня трапляється. На конверті з субкими краями, напханому, туго загорнутими аркушами, було зазначено адресу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 Через нерівномірний натиск вони то ледь виднілися, то навпаки здавалися вдавленими в папір. Літери мого імені не створювали відчуття цілісності, бо кожну з них виведено окремо – Маргарет Лі. Невже написання імені та прізвища – справа настільки незвична для дивного дописувача? Але жодних дітей серед моїх знайомих не було. Мені спало на думку. Таке письмо буває в калік. У мене виникло дивне відчуття. Учора чи позавчора, коли я тихо, нікому не заважаючи, займалася своїми справами, якась невідома особа, хтось чужий, не полінувався позначити моє ім'я на цьому конверті. У чиї ж думки я увійшла, сама того не підозрюючи. Так і не знявши пальтай капелюха, я всілася на сходинку, щоб прочитати листа. Я ніколи не читаю, не пересвідчившись спершу в надійності та безпечності свого положення. Так у мене ведеться і з семирічного віку. Тоді я якось, сидячи на високій стіні і читаючи повість «Малюки, що живуть у воді», настільки захопилася розповіддю про підводне життя, що мимоволі розслабилася і втратила контроль над своїм тілом. Але замість води, яка так виразно уявлялася мені довкола, мене зустріла тверда земля, і я втратила свідомість. У мене на чолі під чубчиком і досі можна намацати шрам, тож інколи читання буває шкідливим для здоров'я. Я розкрила конверт і витягла з нього шість аркушів списаних однаковим стандартним почерком. Завдяки досвідові, набутому на роботі я вправно читаю рукописи. Жодного особливого секрету тут немає. Усе, що для цього необхідно – це терплячість та практичні навички, а ще бажання розвивати інтуїцію. Коли маєш справу з рукописом, вигорілим на сонці, пошкодженим водою, вогнем – або просто плином років, очі мають приглядатися не лише до форми літер, а й до інших характерних для письма-ознак, як от ретельність написання, натиск ручки на папір, розриви та інтервали в потоці слів. Треба розслабитись, ні про що не думати. Аж поки ваша уява не зробить вас одночасно і пером, що ширяє над пергаментом і самим пергаментом, поверхню якого приємно лоскоче дотик чорнила. Ось тоді ви спроможетеся прочитати рукопис, проникнути в наміри письменника, у його думки, його вагання, його прагнення. Тоді ви збагнете той сенс, що його він вклав у написані рядки. Ви зможете побачити все так чітко і ясно, Наче ви сама свічка, що освітлювала папір, коли його торкалося легкокриле перо. Цей лист виявився зовсім не таким важким для прочитання, як деякі інші. Незрозумілі знаки поволі перетворилися на літери літери складалися у слова, а слова у речення. І ось що я прочитала. Одного разу я давала інтерв'ю для Бенбері Геральд. Здається, років сорок тому. До речі, треба буде знайти те інтерв'ю для біографії. І дивного ж паробійка прислали вони мені тоді. Це був іще зовсім юний хлопчик, уже по-чоловічому високий, але незграбний, як цуценя. Костюм, вочевидь, новий, сидів на ньому кепсько. Це огидне брунатне вбрання – Явно призначалося для чоловіка набагато старшого. Комір, крій, тканина – все було не так. Такий витвір кравецького мистецтва могла купити хіба що мати синові на його першу після школи роботу, сподіваючись, що її дитина з часом таки сяк так вросте у костюм. Але зазвичай хлопчаки, розлучаючись із шкільною формою, не розлучаються з отродством. У його поведінці було щось незвичне, якась дивна настирливість, якась знервованість. Не встигла я на нього глянути, як у мене промайнула думка. Цікаво, а йому чого він мене треба? Нічого не маю проти людей, які люблять правду. Незважаючи на те, що співрозмовники, вони найнудніші Але я терплю їх лише доти, доки вони не починають кипкувати з чогось уміння розповідати вигадані історії Ось тоді мій терпець уривається Та коли вони мене не чіпають, то не чіпаю їх і я Мене дратують неправдолюбці, а сама правда на відміну від вигадки, яку втіху, яку допомогу у скрутну хвилину може надати правда? Яка користь із правди, коли посеред ночі у димарі ведмедем реве вітер? Коли блискавка відбиває химерні тіні на стіні у спальні, а дощ стукає у вікно своїми довгими пальцями? Жодної. Коли ви клякнете від страху і холоду у своєму ліжку, не ждіть, що худюща кислява правда примчить вам на допомогу. Вам потрібен м'який комфорт, вигадки і фантазії. Заспокійлива, заколислива надійність брехні. Певна річ, деякі письменники не люблять давати інтерв'ю. Це їх злить і дратує. Знову ті самі обридливі запитання. Скаржеться майстри пера. А на що вони розраховують? Репортери – це роботяги. Ставити запитання – їхній обов'язок. Головне – ми, письменники. Ми ж не повинні давати одні й ті самі відповіді лише через те, що нам ставлять одні й ті самі запитання. Треба вигадувати нові відповіді, щоразу нові, адже саме фантазією ми заробляємо собі на життя. Тому я й даю десятки інтерв'ю на рік. За своє життя я дала їх уже сотні. Бо ніколи не вважала, що талант розквітає лише тоді, коли його ховають подалі від людей, за сімома замками. Мій талант не настільки кволий, щоб зів'янути зі страху у грубих та брудних руках газетярів. Колись давно... Ще на початку моєї кар'єри репортери намагалися захопити мене з ненацька, щоби витягти якомога більше інформації. Вони десь там порпалися, про щось рознюхували, а потім приходили до мене з маленьким, схованим у кишені шматочком правди, щоб у слушний момент видобути з мене решту. Вони чекали моменту, коли я розгублюся і від несподіванки розкажу їм щось сенсаційне. Тож мені доводилося бути обережною, потихеньку підштовхувати інтерв'юерів у потрібному мені напрямкові. Поволі, непомітно, своєю власною наживкою, принаджуючи їх наче хижу рибину до історії привабливішої за ту, яка була у них на прикметі. Це заняття потребувало витонченої майстерності. Очі спраглих до інформації репортерів загорялися. Міцна хватка, якою вони тримали о той маленький шматок правди, слабла, аж поки він зовсім не вислизав у них із рук і не падав додолу. Геть забутий і вже не потрібний. Цей прийом спрацьовував завжди, бо захоплива оповідь завжди цікавіша за жалюгідний розколотий на надруски шматочок правди. Опісля, коли я вже була знаменитою, інтерв'ю з відою Вінтер стало чимось на кшталт обряду посвячення в журналісти. Репортери вже приблизно знали, чого від мене чекати, і тому були б дуже розчаровані, якби їм довелося піти, так і не почувши чергової цікавої оповідки. Спочатку традиційний перелік уже звичних запитань. А звідки ви черпаєте натхнення? Чи змальовані ваші персонажі з реальних людей? Наскільки головний герой відповідає вашій власній вдачі? І що коротшими були мої відповіді на ці запитання, то дужче вони подобалися репортерам. Це я вже фантазую. Насправді не подобалися. Нікому і жодна. А потім наставала черга одного ласого шматочка якого вони з нетерпінням ждали, через який вони насправді й приходили до мене. На їхніх обличчях мимоволі з'являвся перебіжний вираз замріяного очікування. У цю мить вони нагадували мені дідлахів, готових слухати казочку перед сном. «Міс Вінтер, будь ласка», – благав кожен з них, – «розкажіть про себе». І я розказувала. Прості, безхитрісні історії. Власне, нічого особливого в них не було. Так собі лише дві-три канви сплетені в гарний візерунок. Тут оригінальний лейтмотив, там кілька прикрас блистівок. Звичайнісінькі сюжети із самісінького дна моєї письменницької торбини, де я зберігала обрізки своєї творчості. Їх там були сотні, шматки з романів та повістей, так і незакінчені сюжети, мертвонароджені персонажі. Мальовничі пейзажі, які я не знала, куди прилаштувати. Усяка всячина, що відпала при редагуванні. Щоб зробити з усього цього зв'язане оповідання, треба було лише заокруглити гострі краї, З'єднати на швидкоруч кінці з кінцями і гоп – усе готове. Ще одна новітня версія моєї біографії. Ущасливлені репортери йшли від мене, стискаючи в руках записники, як ті діти, що повертаються додому з дня народження із цукерками та печивом в руках. Буде, що розповісти онукам. Якось зустрівся з відою «Вінтер» І вона розповіла мені одну історію. Так от, прийшов, значить, до мене хлопець із Бенбері Геральд і каже «Міс Вінтер, розкажіть мені правду». Ну що це за прохання простити господи? Журналістам доводилося вигадувати всілякі хитрощі, щоб заманити мене в пастку і змусити розповісти щось цікаве. І я ці хитрощі ще за кілометр розпізнавала. І тут таке... І сміх, і гріх. «Що ж він хоче від мене почути?» – подумала я. «Ай, дійсно. Що?» «Гарне запитання. Його очі аж горіли від нетерплячки немоволихоменці. Може, в нього якась хвороба?» «Він так пильно-пильно до мене приглядався, наче чогось шукаючи», – випробовував поглядом. «Я не сумнівалася. Його цікавило?» «Щось конкретне». «Розкажіть мені правду», – повторив хлопець. Мені на мить здалося, наче в моєму тілі оживає минуле. Збурилася хвилями поверхня колишнього життя. Воно завирувало, заворушилося в моїх стегнах і животі. Вдарило припливом у жилах. Озвалося дрібними хвильками у скронях. І навіщо мені оце огидне збудження? Оце непотрібне хвилювання? Ти, ба? Розкажіть мені правду. Я замислилася над його проханням, осіляко обдумувала і зважила можливі наслідки. Цей хлопчик із блідим обличчям і палаючими очима зчинив неспокій у моїй душі. «Гаразд», – сказала я. За годину він пішов. Мляво, якось відсторонено попрощався і вийшов. «Так» і не озирнувшись. Я не сказала йому правди, хіба ж я могла, просто розповіла йому ще одну історію. Вона, та історія, нагадувала жалюгідну, слабку і виснажену повсякчасним недоїданням людину. Не було в ній ані іскринок гумору, ані близькіток прикрас, лише кілька сюжетних смужок тьмяного кольору, бляклих, похабцем стулених докупи і розтріпаних по краях це була історія з тих, що схожі на реальне життя, чи радше з тих, що їх люди зазвичай сприймають як реальне життя. Хоча це зовсім не одне й те саме. Письменникові, з моїм талантом таку історію вигадати нелегко. Я спостерігала за хлопцем у вікно. Зморено ступаючи, він почовгав собі геть опустивши плечі і похнюпившись. Його енергії, жвавості, запалу, як і не було. Це я вбила їх. Ні, я не почувалася винною. Він мав бути обачнішим, не довірятися мені і не брати всього за щиру монету. Більше я його не бачила. А от те відчуття, що виникло у мене в животі, в скронях та кінцівках пальців воно лишилося, час від часу то посилюючись, то послаблюючись, коли я згадувала про розмову з отим хлопцем-репортером, а потім забувала про неї. «Розкажіть мені правду». «Ні», – відказувала я. І ця уявна розмова повторювалася знову і знову. «Ні, не скажу». Але воно, це відчуття... Ніяк не заспокоювалося. Воно відволікало мою увагу. Гірше, воно ставало небезпечним. І я змушена була піти на поступку. Гаразд, але трохи згодом. Відчуття зітхнуло. Трохи знервовано пововтузилося, але врешті-решт угамувалося. І так угамувалося, що я про нього й думати забула. Це було так давно, тринадцять років тому, сорок, мабуть, більше. Час летить швидше за думку. Але останнім часом цей хлопець знову не йде мені з голови розкажіть мені правду, і оте давно забуте химерне відчуття знову повернулося. У мене всередині щось набухає, ділиться і розмножується. Я його просто фізично відчуваю. Ось воно, у мене в животі. Округле, тверде, розміром із грейфрут. Воно висмоктує повітря з легень і вгрезається в кістковий мозок. Тривале приховування змінило це відчуття до невпізнаваності. Із сумирної та розважливої істоти воно перетворилося на дрятівливу нахабу. На відріз відмовляється вести переговори, ухиляється від дискусій, наполягає на своїх правах. Відтоді «ні», його вже не вдовольняє. «Розкажи мені правду». Повторює воно, як луна за отим хлопцем, дивлячись йому у слід. Потім обертається до мене. Міцон хапає мене за нутрощі і погрозливо стискає їх. Ми ж домовилися, що ти розкажеш, чи ти забула. Що ж, мабуть таки і справді настав час. Приїздіть у понеділок, я пришлю по вас авто. Воно забере вас із поїзда, що прибуває о 4.30 до станції Гарогейт, Віда, Вінтер. Скільки я просиділа на східцях після того, як прочитала цього листа? Не знаю. Я була, мов, зачарована. таки є магія у словах. Якщо ними маніпулюють вправні та досвідчені руки, ви перетворюєтеся на їхнього заручника. Слова облітають вас, наче павутиння. А коли ви настільки заворожуєтеся ними, що вже не в змозі поворухнутися, вони проходять крізь вашу шкіру, проникають у кров, паралізують думки, а потім беруть їх у полон. Потрапивши у ваше тіло, вони творять своє чаклонство. Коли ж я нарешті прийшла до тями, то могла лише здогадуватися, що відбувалося у сутінках моєї підсвідомості. Що ж цей лист зробив зі мною? Про Віду Вінтер я знала дуже мало. Безперечно, мені доводилося чути ті різноманітні, схвальні епітети, якими зазвичай супроводжувалося її ім'я, найпопулярніша письменниця в Англії, Дікенс нашої доби, найзнаменитіший у світі з нині живих літераторів, тощо. Згодом я знайшла ще деякі відомості, які вразили мене. Протягом 56 років вийшло друком 56 із її книжок. Їх переклали 49 мовами. 27 разів Міс Вінтер здобувала звання письменника, найчастіше запитуваного в англійських бібліотеках. За її романами зняли 19 художніх фільмів. У суто статистичному плані найцікавішим було ось яке питання. Чого було продано більше книжок Міс Вінтер – чи примірників Біблії. Складність полягає тут не стільки у підрахунку кількості проданих книжок Міс Вінтер, це число вже досягнуло кількості мільйонів і надалі постійно зростає. Скільки у відсутності достовірних даних стосовно Біблії? Можна по-різному ставитись до слова Божого і до самого Бога, але звідти про його видавничу діяльність – традиційно відзначаються неточністю і недостовірністю. Було ще одне число, яке могло б зацікавити мене, коли я сиділа на східцях. Це число 22. Саме стільки біографів полишили спробу дізнатися правду про міс Вінтер. Чи то через брак інформації, чи то через брак натхнення чи то через те, що письменниця сама відмовила їм, можливо, навіть удавшись до погроз. Але тієї миті я нічого про це не знала. У сфері статистики мені було відоме лише одне число – скільки книжок Віди Вінтер я, Маргарет Лі, спромоглася прочитати. Жодної. Нуль. Сидячи на східцях, я позіхнула і потяглася. Остаточно прийшовши до тями, я виявила, що за час мого перебування у гіпнозі, навіяному листом, хтось устиг переінакшити мої думки. Із незайманого мотлуху моєї пам'яті цей хтось виокремив два конкретні спогади і подав мені до розгляду. Спогад перший являв собою короткий епізод у нашій крамниці, у якому брав участь і мій батько. Ми розкриваємо пакунок книжок, отриманих на розпродаж з однієї приватної бібліотеки. І серед них кілька творів «Війти Вінтер». Узагалі-то ми не торгуємо сучасною художньою літературою. Під час обідньої перерви я віднесу їх до благодійної крамниці. Кажу я і залишаю ці книжки край стола. Але до обіду трьох із чотирьох книжок уже нема. Їх купили. Одну – священник, другу – картограф, а третю – військовий історик. Обличчя наших постійних покупців зазвичай бліді, але наче підсвічені зсередини вогнем пристрасті істинного бібліофіла спалахують радісними збудженнями, коли покупці бачать пишні кольорові суперобкладинки. До обіду ми з батьком устигли закінчити розпакування книжок Унести їх до каталогу і розставити на полицях. Покупців немає. Тож ми сидимо і, як завжди, читаємо. На дворі пізня осінь. Репіжить дощ. Вікна у крамниці попітніли. Позаду нас сичить газовий обігрівач. Його сичання чується, але не сприймається, бо ми з батьком, сидячи поруч, заглибилися у читання. Ми поруч. І водночас далеко, одне від одного. Може, чаю зробити? питаю я, виринаючи з книжкових глибин. У відповідь мовчання. Але я все одно роблю чай і ставлю філіжанку біля батька на стіл. Годину потому невипитий чай уже холодний. Я знову нагріваю чайник і знову ставлю паруючу філіжанку на стіл біля батька. Але він, здається, мене взагалі не помічає. Я потихеньку відхиляю книжку в його руках, щоб побачити її назву. Виявляється, це четверта непродана Віда Вінтер. Прибравши руки, я пильно вдивляюся у батькове обличчя. Він не чує і не бачить. Він десь у іншому світі, і я для нього не більше, ніж примара. Таким був той перший спогад. Другий являв собою зображення. Величний жіночий профіль у ракурсі три чверті, наче викарбуваний зі світла і тіні. Він царствено височить над херляво жалюгідними пасажирами, що чекають на приміський поїзд. Цей профіль – всього рекламний плакат на огорожі залізничної станції. Але в моїй уяві він набуває монаршої величі притаманну її давно забутих цариць і богинь стародавніх цивілізацій, вирізбленим з каменю. Споглядаючи витончену лінію очей, красивий вигин широких вилиць і бездоганні пропорції носа, мимоволі починаєш дивуватися, як могло статися, що серед безлічі різновидів людських облич трапилося одне, таке надзвичайно прекрасне. Коли археологи майбутнього знайдуть череп цієї жінки, вони безперечно визнають його за артефакт, за витвір, що вийшов не з-під грубого долота природи, а з-під тонкого рісця скульптора, який перебував на вершині свого творчого натхнення. Матова, немов алебастр шкіра, здавалася ще блідішою на тлі чудових мідно-червоних кучерів. Надзвичайно ретельно вкладені на витончених скронях, вони елегантно спадали на бездоганну шию. Цю небачену красу довершували очі, неприродно зелені, завдяки якомусь фотографічному трюкові, зелені як скло у вікні церкви, як смарагди або людяники. Ці широко розкриті очі з абсолютною байдужістю Дивилися кудись понад головами пасажирів. Не знаю, чи збудив у когось іще того дня цей портрет такі самі відчуття, що і в мене. Мабуть, ні. Бо майже всі пасажири читали книжки і тому бачили усе довкола в іншій перспективі. Але я, вглядаючись у ці великі зелені очі, не змогла пригадати розхожої фрази про те, що очі – дзеркало душі. І ці очі здавалися такими байдужими, що мені подумалося в цієї жінки душі немає. Такими були мої знання про віду Вінтер у той вечір, коли я отримала від неї листа не густо, але не думаю, що багато хто зміг би й з пам'яті розповісти про цю письменницю більше так, усі знали, хто така Віда Вінтер, знали її ім'я, знали її в обличчя. Знали про її книжки, але водночас ніхто не знав, хто вона. Уславлена своїми таємницями не менше, ніж своїми книжками. Ця людина являла собою абсолютну загадку. І ось, якщо вірити тому листу, Віда Вінтер забажала розповісти мені правду про себе. Але чому саме мені?